în cer și pe pământ, Proto Valeriu, va aduce vii ascultători programul i 011 din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Rumina Vieții. Textul lecției noastre de astăzi începe cu versetul 18 de la Evanghelia după Ioan, capitolul 1, verset pe care îl vom citi curând urmat de explicațiile care îl însoțesc, numai înainte însă de a mai face o incursiune pe calea povestirilor lui Cristina Roy în lucrarea fără Dumnezeu în lume. În ultimul fragment pe care l-am citit, l-am aflat pe moarți, cuprins de multă milă cu privire la faptul că acel micuț Iosif, rămas orfan, va trebui să ajungă acum să cerșească. Se gândea el că e orfan ca și el, îl vor trimite la cerșitor să-ți pască gâștele și bietul moarți se gândea cu amărăciune că în felul acesta copilul va uita tot ce a învățat la școală. Se gândea tot mai mult la Iosif, micul orfan, și cu cât se gândea mai mult, îl cuprindea o milă tot mai mare față de el. Într-o sâmbătă s-a îmbrăcat curat și s-a dus la casa judecătorului. Judecătorea sa era în curte. Ei, doar n-ai venit în pețit moarți de ești așa curios îmbrăcat. Doamnă, vă rog frumos, domnul judecător este acasă? Ei da, dacă ai treabă cu el, tată, vino afară, Moarte a venit cu o plângere. Ce mai fi și asta? Înghâne judecătorul. Reposatul judecător era un om slab, dar cel nou era ca un fag gros. L-a chemat pe moarte în bucătărie. Hm, ce vânt te adus copile, stai jos. Ai venit să te plângi de gospodine că te țin rău cu mâncarea? Sau coliba de rămă, dărâmă? de judecătorul ca să se desfăta mai răz văzându-l cum rășește până în vârful urechilor. Să se plângă moarți de gospodine? Nu, pentru asta venise el. E adevărat că unele îi dădeau apă încălzită în loc de supă, iar prin familiile subțiri de pâine se vedea cât colo. Altele însă mai cu inima. îi dădeau de rămânea și pentru ziua următoare. Nu, nu am venit pentru a mă plânge, se apără sincer. Slavă lui Dumnezeu, mâncare am. Dar atunci, pentru ce copile? Am venit să vă întreb ce să facă comuna cu Iosifa lui Brezova. Măi, măi, la multe te mai gândești mi răj de cătorul. O să ți-l dăm ție, îi se adresă râzând. Vei întoarce astfel răsplata comunei că te-a primit pe tine. Moarți se înroși caracul. Da, domnule, chiar pentru asta am venit. Să vă rog să mi-l dați mie, aveți treptate. Eu trebuie să răsplătesc bunătatea comunei. Vă rog frumos să nu-l trimiteți la cerșit. Dați-mi-l mie, vă rog. Măi, copile, eu glumești și tu, e în serios? Nu te gândești ce să-i dai tu de mâncare? Auzind despre ce e vorba judecătorea, s-a intervenit supărată. Nenorocitule, crezi că în loc de unul vom hrăni doi? Ba vrei să vă ținem și servitoare, nu? Nu, nu e nevoie, stăpână. Am strâns câțiva bănuți pentru coșurile și măturile împletite de mine și voi mai aduna. Cred în Dumnezeu care dă de toate oamenilor și animalelor și nu ne va părăsi nici pe noi. Degeaba încercau judecătorul și nevastă sa să se lămurească a renunțat la această idee, să-i arate că se vor nenoroci amândoi. Morți nu se dă cerea, cerea întruna să-i dea pe Iosif. Până la urmă l-au dat afară. Aproape toate femeile din sat erau acum supărate pe moarți pentru gândul său năstrușnic. Au hotărât să-i dea pâine mai puțină dacă s-a giftuit așa încât ar putea ține și pe altul din mâncarea sa. Dar n-au avut ce-i face. Zi după zi, Moarți se ducea la judecător și cerea pe Iosif. Până la urmă, ce credeți, au trebuit să i dea. O, ce zi mare a fost pentru Moarți, ziua când l-a primit pe Iosif. În viața lui nu-și amintește de altă zi mai fericită. Am împrumutat roaba de la gropar și s-a dus să-l mute pe Iosif. Ceea ce a rămas copilului de la maicăsa sa era o ladă cu haine, o plapumă cu fulgi, un scrin, o masă și scaune. O mare parte din lucruri au fost vândute comunei pentru a plăti cheltuielile de înmormântare. Băiatului i-a rămas o zecime păstrate la primărie pentru timpul când va merge la ucenicie. Adunate într-o casă în apropiere, femeile crăpau de râs văzându pe moarți cum căra lucrurile cu roaba. Altele însă plângeau. Săracii, doar amândoi sunt orfani. Au pus femeile lădița cu haine în roabă, au împachetat plapuma, i-au pus și două perine și alte mărunțișuri, precum și puținele alimente rămase de la mama lui Iosif. S-au înhămat băieții la rabă și au pornit-o spre colibă. Să fie ascultător, striga câte o femeie spre Iosif. Fără a scoate o vorbă, băieții mergeau unul lângă altul. Când au ajuns în fața colibei, se uitare unul la altul și Iosif izbucni în plâns. Plângea și moarți. Nu plânge Iosifica al meu, îl mângâie moarți cu lacrimi mari în ochi. Și eu sunt orfan ca și tine. Dar de când știu că Dumnezeu m-a iubit așa de mult, încât a dat pe fiul său pe Domnul Isus să moară pentru mine, eu nu mă mai simt singur și trist în această lume. Nici ție să nu-ți fie frică. Împreună ne vom simți bine, numai să ne iubim unul pe altul. Vom afla în curând iubiți ascultători, într-adevăr s-au simțit foarte bine unul cu altul și s-au ajutat, s-au completat de minune, tocmai pentru faptul că s-au iubit. Ce mult ar schimba, cu totul, viața noastră ar fi schimbată din profunzime dacă și noi am învățat să ne iubim unul pe altul așa cum ne-a iubit Domnul Dumnezeu. Din nefericire, noi nu știm ce înseamnă iubire. Iubire înseamnă dăruire. Luăm aceasta de la Domnul Isus. El a găsit nimic vrednic în noi atunci când ne-a iubit. Ne-a iubit pe când eram dușmani. Ne-a iubit chiar când îi băteam cu ieșiri în mâini și în picioare. Asta înseamnă iubire, să iubești fără niciun motiv și să nu aștepți nimic înapoi și această iubire a biruit până la urmă că dragostea aceasta mare a Domnului Iisus Hristos față de noi ne-a copleșit atât de mult încât ne-a întors la El. Dacă și noi am cultivat, după ce mai întâi am primit noi această iubire a lui Dumnezeu, dacă am cultivat-o în căminurile noastre, dacă am cultivat-o în relațiile noastre cu prietenii, în relațiile noastre cu colegii de servici, în biserică și pretutin de în unde umblăm, dacă am cultivat această dragoste, această iubire care nu așteaptă nimic înapoi ca plată, decât din potrivă, așteaptă ure, atunci am avea multă fericire în lumea aceasta, căci Domnul Dumnezeu ne va răsplăti ca și pe Domnul Isus, cu multă bucurie și cu mângâiere în urma tuturor acestor suferințe. Dorim, Doamne, ca și prin mesajul pe care îl ascultăm astăzi, să căpătăm un îndemn mai puternic și putere să te primim pe Tine prin Domnul Isus în inimile noastre și apoi primind pe El care este iubirea întruchipată, să o cultivăm în jurul nostru pentru slava Ta și bucuria noastră veșnică. Amin. Și moartea în veci de veci cu el vom birui, cu el biruind toate ispitele și problemele vieții, dacă știm să ne încredem în el și dacă îl lăsăm să ne umple cu dragostea și cu iubirea lui atât de mult, încât să se reverse în jurul nostru pe oriunde ne aflăm. Iubiți ascultători, am anunțat deja în deschidere, ne aflăm în versetul 18 al Evangheliei după Ioan, la capitolul 1, verset care sună în felul următor. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Singurul lui fiu care este în sânul tatălui, acela l-a făcut cunoscut. Iată un prim gând duhovnicesc cu privire la acest verset. Ca să cunoști pe Dumnezeu, ca să-i poți vedea felul lui de a fi, trebuie să te contopești prin credință cu fiul său Isus Hristos să fii una cu el prin nașterea din nou așa cum el este una cu tatăl. Cine face parte din Fiul, adică din trupul lui Hristos, biserica cea vie, face parte din Dumnezeu Tatăl și cine rămâne statornic în sânul Tatălui în felul lui de-a fi, poate să-L vadă și să-L facă cunoscut. Ca să vezi pe Dumnezeu, trebuie să faci parte din Dumnezeu. Cine a văzut pe Fiul prin credință și prin faptul că l-a sfințit în inima sa ca Domn, a văzut pe Tatăl. Sfântul Simeon, noul teolog, refuză să dea numele de creștini, acelora care nu au avut încă în viața aceasta priceperea și trăirea luminii celei dumnezeiești, adică să vadă duhovnicește pe Dumnezeu Tatăl și pe Dumnezeu Fiul. De ce a venit oare Hristos dacă Dumnezeu rămâne dincolo de putința de ajungere a omului? Scrie limpede de Sfântul Grigorie de Nazianz. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Este vorba la trecut, la viitor însă, Cartea Sfântă zice, îl vom vedea așa cum este sau ei vor vedea fața lui. Referindu-se la vedeniile prorocilor, Isaia și Ezechiel, Sfântul Chiril al Alexandriei scrie, Dar sfinții proroci care spuneau că au auzut pe domnul Savaot nu au spus deloc minciună, că cei nu au afirmat în cuvintele lor că au văzut natura lui Dumnezeu însăși și nici nu au văzut ce este Dumnezeu în ființa sa, ci ei spuneau numai că această viziune a noastră era chipul slavei lui Dumnezeu. Adică, chipul slavei lui Dumnezeu era reprezentat în felul unei enigme după concepțiile noastre omenești și era mai degrabă o înfățișare asemănătoare cu aceea a unui tablou pictat, care avea unele relații cu Dumnezeu. Acest fragment este luat din comentari la Ioan. Teofilact spune în felul următor. După firea dumnezeirii, nimeni n-a văzut și nici nu poate să-l vadă pe fiul, iar după omenire s-a făcut văzut de oameni. Dionisie Areopagitul spune așa. De a văzut cineva pe Dumnezeu, nu pe el l-a văzut, ci ceva din ale lui. Sfântul Grigorie, teologul, spune în felul următor. Ființa lui Dumnezeu nu încape în minte și în glas, ci numai din cele ale lui. Iar Sfântul Grigorie de Nisa, locul din Matei 5 cu 8, care scrie «Fericiți cei cu inima curată că cei vor vedea pe Dumnezeu», spune în felul următor. Dumnezeiasca fir este mai presus de minte. Cel curat cu inima vede oarecare lucrare a lui Dumnezeu și primește cu înțelepciunea și puterea să înțeleagă unele din cele mai presus de toate. Cine primește firea lui Dumnezeu, vede și înțelege firea lui Dumnezeu. Tot Sfântul Grigorie de Nisa spune că Ștefan a văzut slava lui Dumnezeu, nu prin fire omenească, ci prin fire dumnezeiască. Am dat aceste citate ca să vedem cum au gândit și cei mai de demult despre posibilitatea vederii lui Dumnezeu. Cum del mai prezintă oare unii în tablouri, în icoane, ca pe un bătrân cu barba albă și cu semnele neputinței omenești pe față? Haideți acum să trecem la un alt gând în legătură cu versetul. Versetul spune deci, nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu, singurului fiu care este în sânul tatălui, acela l-a făcut cunoscut. Între darurile pe care Domnul Isus, cuvântul întrupat, ni le-a făcut, adică dreptul de copii ai lui Dumnezeu, slava singurului născut din Tatăl, plinătatea de hara lui Dumnezeu, mai este încă un lucru și anume cel mai important, cunoașterea și vederea Tatălui. Acest dar minunat ne-a fost adus prin întruparea cuvântului în Domnul Isus Hristos. Domnul Iisus vrea ca noi, cei mântuiți, să fim ceea ce este El înaintea Lui Dumnezeu, având aceleași drepturi ca și El, aceeași slavă ca a Lui și aceeași părtășie cu Tatăl ca El. Domnul Iisus Hristos a venit în lume nu numai să rezolve păcatul nostru, să ne dea iertarea sau starea de neprihănire, ci să ne facă cunoscut pe Dumnezeu ca Tată, ca pe Tatăl Său și Tatăl nostru. Să ne dea posibilitatea apoi să ne apropiem de Dumnezeu ca de tatăl nostru. Pentru aceasta ne-a dat dreptul să ne numim copiii lui Dumnezeu, adică dreptul pe care l avea numai el față de tatăl său și ne-a îmbrăcat cu slava sa, slava singurului născut din tată, singura haină potrivită pentru a merge înaintea lui Dumnezeu. Până la Domnul Isus, Dumnezeu a fost cunoscut ca și Creator sau ca un Dumnezeu căruia trebuie să te supui și pe care trebuie să-L asculți, dar nu a fost cunoscut ca Tatăl. El, Mântuitorul nostru, ni l-a adus pe Dumnezeu ca Tatăl. În dimineața Învierii, adresându-se Mariei, El spune, Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru, Tatăl meu și Tatăl vostru, dându-Ni-L pe Dumnezeu ca Tată ca să avem părtășie cu El. Înțelegerea adevărului pe care a venit să ne-L facă cunoscut Domnul Isus, că adică Dumnezeu este Tatăl nostru, face din fiecare din noi un izvor de mulțumire și laudă pentru El. Este natural pentru un om care găsește în Dumnezeu pe Tatăl său să-și mărturisească astfel recunoștința inimii față de binefăcătorul său. O inimă care cunoaște pe Dumnezeu cu adevărat poate cânta în orice împrejurare din viață, căci chiar dacă împrejurările se schimbă, Dumnezeu rămâne același și El este motivul cântărilor noastre. În versetul 19, versetul următor, citim Iată mărturisirea făcută de Ioan când iudeii au trimis din Ierusalim pe niște leviți și preot să-l întrebe Tu cine ești? În legătură cu acest verset, Observăm că, așa ca trimis al lui Dumnezeu pentru pregătirea căii Mesiei, Ioan Botezătorul nu putea să rămână ascuns, ci a devenit cunoscut în fața întregului popor, deci și în fața conducătorilor religioși. Lucrul acesta a produs o mare frământare și se nășteau multe întrebări, pentru că de mai bine de 400 de ani nu se mai ridicase niciun proroc în mijlocul iudeilor. Sfințenia vieții lui Ioan, mărturia pe care o da el despre Dumnezeu, Mărturie care răspundea din plin gândurile lui Dumnezeu, despărțirea lui întreagă de lume, toate acestea îl făcea să presupună că el, Ioan, era Cristosul, Mesia. Așa credeau cei din jurul lui. Când trăiești o viață curată cu Dumnezeu, când predarea ta este reală și deplină în mâna lui Dumnezeu și când mărturisești cu putere și tot timpul pe Dumnezeu și pe Domnul Isus Hristos, nu poți rămâne ascuns și nu trebuie să rămâi ascuns. Lumina este menită să fie în sfârșnic, iar nu sub baniță. Iudeii, ne spune versetul de aici, au trimis niște preoți să-l întrebe tu cine ești. Fratele meu, tu, care prin primirea Domnului Isus ca mântuitorul tău personal, prin credință și pocăință, ai fost născut din nou și prin nașterea din nou ai devenit lumină, rază din soale neprihănirii? Tu ești trimis în lume să mărturisești despre cel care ți-a dat mântuire. Acesta este rostul tău pe pământ. Să nu te temi și să nu te rușinezi în mărturisirea ta. O să se ridice și împotriva ta unii, mai ales conducătorii religioși, punându-ți întrebări. Tu cine ești? Ai tu vreo pregătire ca să pui mâna pe Biblie și să spui altora din ea? Ești tu autorizat? Ai tu diplome? Cine ești tu? Cine te plătește pentru slujba asta? De ce nu-ți de treabă? Da, vor fi mulți care îți vor pune aceste întrebări și mai ales conducătorii religioși. Totdeauna pe pământ, trimișii lui Dumnezeu, trimișii adevărului său, au fost întâmpinați de împotrivitori și nu puțini, și încă nu din cei de jos. Aproape totdeauna trimișii lui Dumnezeu n-au fost dintre învățații și marii lumii acestea. Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii, Spune cuvântul ca să facă de pe cele înțelepte. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii ca să facă de rușine pe cele tari, și Dumnezeu a ales lucrurile de jos ale lumii și lucrurile disprețuite, băncă lucrurile care nu sunt ca să nimiciască pe cele ce sunt. Așa și în împrejurarea aceasta, Dumnezeu a ales pe Ioan Botezătorul care și-a trăit viața în pustie. Și prin aceasta a adus o mustrare puternică la adresa tuturor acelora care îmbrăcați în de sfinte trăiau o viață rușinoasă de păcat. Iar la urmă, ca în a vieților de păcat, au culminat prin punerea Fiului Lui Dumnezeu pe cruce. Căci Fiul Lui Dumnezeu, Domnul Isus Hristos, a fost trimis la cruce de către cei care purtau de sfinte. Așadar, să nu uităm! Când ești întrebat tu cine ești, trebuie să fii conștient de tine, să știi precis cine ești și să mărturisești deschis lucrul acesta. Altfel, nu-ți poți împlini misiunea ta. În versetul 20 aflăm răspunsul pe care l-a dat Ioan celor care veniseră să-l întrebe cine ești. Citim versetul. El a mărturisit și n-a tăgăduit. A mărturisit că nu este El Hristosul să mărturisească totdeauna și să nu te găduiească niciodată iată care este starea adevăratului martor să mărturisești cu gura ta pe Domnul Isus Hristos și să nu te găduiești niciodată cu trăirea iată ce dorește el de la tine credinciosule fratele meu să mărturisești cu gura și cu viața ce ești și ce nu ești iată care este marea datorie dacă ești trimisul lui Dumnezeu. Ioan Botezătorul a mărturisit deschis și în tot timpul ce era el și la fel când îl întrebau unii, el mărturisea și ceea ce nu era ca să nu aibă nimeni o părere mai înaltă despre el. Niciodată n-a tăgăduit adevărul care i-a fost dat să-l mărturisească. Mărturia lui era îndreptată spre Mesia, Hristos, care trebuia să vină și pe care el îl simțea aproape. Când știi bine adevărul despre Hristos, cine este El și cum este, cu felul lui de-a fi, știi bine și adevărul despre tine, cine ești și cum ești tu, știi bine și cine este lumea în care te miști, felul ei de-a fi, știi bine și păcatul și neprihănirea și nu amesteci niciodată lucrurile. Adevărul este numai unul, credința este numai una, biserica este numai una. Pentru că este un singur Dumnezeu și un singur Domn, Isus Hristos. Adevărul cel unu singur se găsește numai într-un singur loc, în Hristos, în cuvântul lui Scris. Sfânta Scriptură este cuvântul lui Dumnezeu, iar cuvântul lui Dumnezeu este adevărul care mântuiește, care eliberează și care sfințește pe oricine îl ascultă. Să nu tăgăduim adevărul cuvântului Lui Dumnezeu nici cu vorba, nici cu trăirea, nici cu dăugare, nici cu scoatere din ceea ce este litera și Duhul Lui, ca să nu ne facem vinovați de mare păcat înaintea Lui Dumnezeu. Ioan Botezătorul n-a tăgăduit. Mai bine moartea decât să tăgăduiești adevărul cel unul singur. Dragul meu, sunt multe căi în lume care se dau drept adevărul dar la urmă duc la moarte. Dacă stai să le asculți și să le cercetezi pe toate, nu-ți mai rămâne timp pentru adevăr, pentru Hristos cel care este deasupra tuturor căilor și grupărilor religioase și nereligioase. Întoarce-te la El și primește cuvântul Lui scris, ascultând și împlinând cu exactitate tot ce scrie acolo, vorbind despre Noul Testament, și nu te mai teme de rătăcire. Cine s-a predat Lui Hristos, Sigur lui Hristos nu se mai poate rătăci. În versetul 21, aflăm că are loc dialogul, se continuă dialogul dintre și preoților celor mai de seamă și Ioan în felul următor. Atunci ei l-au întrebat, Dar cine ești? Ești Ilie? Și el a zis, Nu sunt. Ești prorocul, și el a răspuns, Nu. Întrebările care ți se pun, fie din partea oamenilor, fie din partea cugetului tău, nu le poți ocoli. Ele ți se pun. Poți ocoli adevărul din ele. De aceea, fii totdeauna gata să dai un răspuns sincer, pentru că aceasta îți face bine și ție și celor care te întreabă în chip sincer. Dacă însă cineva te întreabă în chip viclean, nu ești dator să-i răspunzi. Din răspunsul tău sau din tăcerea ta, Totdeauna trebuie să câștige adevărul. Grija aceasta să o ai mereu. Ioan Botezătorul, dându seama de mărimea celui al cărui înainte mergător și martor era, în marea sa umilință, nu spune despre el însuși decât ceea ce nu este. El nu vrea să dea mărturie decât despre Isus. El nu este Hristosul. El nu este Ilie cel făgăduit la Maleahii 4 cu versetul 5, care trebuie să vină înainte de ziua cea mare și înfricoșată a Domnului, adică ziua judecății. El nu este nici prorocul despre care a vorbit Moise în Deuteronomul 18, căci acest proroc era Hristos. După tradiția iudaică, prorocul ar fi Ieremia, înviat, așa cum se arată la Matei 16 cu versetul 14. Ioan se dă pe sine la o parte ca să se poată vedea limpede și fără greutate Mesia, adică Hristos. Cât de mult avem noi de învățat de aici? În trecerea noastră pe pământ, tot ce facem, tot ce spunem și tot ce avem pe lângă noi, trebuie să aibă un singur scop și anume să limpezească drumul spre Hristos. Și nimic nu limpezește mai bine acest drum decât să ne dăm noi la o parte ca să se vadă El, marele nostru mântuitor. Numai când nu sunt eu, este Hristos, se vede El. Smerenia este focul care curăță ogorul inimii de toți spinii euului ca să poată crește grâul făpturii celei noi din Dumnezeu. Mântuitorul Hristos nu are loc pe pământ decât în inimile smerite. În versetul 22, oamenii aceștia care au primit acest răspuns din partea lui Ioan spun în continuare. Dar cine ești? Ca să dăm un răspuns celor ce ne-au trimis. Ce zici tu despre tine însuți? Deși Ioan le-a răspuns celor ce îl întrebau că nu este ceea ce gândeau ei sau alții ca ei, el totuși știa sigur cine este. El avea o stare precisă și o misiune sigură pe care și-o împlinea și de care nu se rușina să o spună celor care îl întrebau cu sinceritate. Dar cine ești? îl întreba ce știa. Și tu dragul meu trebuie să știi sigur cine ești, căci numai fiind sigur de chemarea ta, poți să o împlinești cu roadă tot timpul. Cei care nu-și au precizată poziția și nu-și cunosc sigur misiunea pe pământ, trăiesc o viață fără rod, fără bucurie și fără siguranță. Pe aceștia nu-i cheamă Dumnezeu în viața. Ce zici tu despre tine însuți? Dacă ești cu adevărat credincios. Și dacă rămâi tot timpul sub stăpânirea adevărului lui Dumnezeu scris în cartea sa, trebuie să fii foarte atent la mărturisirile care le faci despre tine, ca să nu fie mincinoase, exagerate, fie în supraapreciere, adică a vorbi mai mult, a scoate în evidență calitățile, fie în subapreciere, adică o falsă modestie. Numai rămânând în Domnul Isus adevărul, putem vorbi drept atât despre noi cât și despre alții. Să fim nepărtinitori, chiar dacă ar trebui să suferim mari pagube. Așa ne învață Domnul Isus. Să lăsăm totdeauna să vorbească întâi trăirea noastră și apoi gura noastră când este vorba să facem mărturisiri despre noi înșine. Omul atâta crede, atât știe și atâta are, cât arată în faptele sale. Faptele sunt lumină. Vorbele primesc lumină de la fapte. Faptele sunt soarele, care are lumină și căldură în el însuși. Vorbele sunt luna, care primește lumina și căldura soarelui. Iubiți ascultători, ne apropiem de încheierea programului I-011, care vă vine din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții. Dumnezeu să ne binecuvinteze! Amin! laudă că când Dumnezeul meu cu fior Mai nou, mai Sfânt Dumnezeul meu Binecuvântat -me Să-mi vin Dumnezeul celor vii Azi că Neșin veșnicii, numele tău minunat, peste toate înălțat, fie veșnic binecuvântat. Tot astăzi să cuprim Dumnezeul meu Binecuvântat să fii Dumnezeul celor vii Azi când, mâine și în veșnicii Numele tău minunat Peste toate înălțat Fie veșnic, binecuvântat să